În cadrul Sfintei Liturgii, preotul sfințește pâinea și vinul, o dă credincioșilor sub formă de cinstitul trup și sânge, prin preschimbarea de la epicleză și prin pogorirea și lucrarea Duhului Sfânt, în cinstitul sânge și cinstitul trup, ca credincioșii să-l guste și mâncându-l să se curățească, să se sfințească și să se îndumnezească. Chipul nemuritor al lui Dumnezeu. De ce nemuritor? Aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea în cu veacul veacului, spune Hristos la cina de taină din Sion. Spune Maica Domnului, vă acolo, avem consemnat că ea a fost prezentă la cina de taină? Eu cred că nu avem consemnat. Dar avem consemnat că cei 12 apostoli sunt de față și avem consemnat că ei s-au dus în foișorul de taină să mănânce Paștile, care era specific, de data aceasta, nu cu azime, ci cu pâine. Și mai știm un singur lucru important, că Fecioara Maria se face începătura mântuirii prin stropii de sânge Dumnezeu trupesc, din care Dumnezeu își țese trupul, iar Isus Hristos revarsă peste lume, izvoare de sânge, vindecător și mântuitor, în minunatele, nenumăratele, sutele, miile, zecele de dumnezești liturghii, prin care fiecare om să împărtășește. Deci umanitatea a dat lui Hristos un singur tron cele Fecioarei, un singur scaun de Helvim, mitrasul ei, o singură sămânță ca el să ia chip de om, de rob, de fapt, cum spune Sfântul Atanase, ca să-l facă pe om Dumnezeu, a luat câteva picături de sânge să hrănească icoana via trupului său, o uitați-vă sus acolo, cu plântecele rotund și Iisus în ea, și nu în cele din urmă a răspătit lumea cu tot sângele dumnezeiesc care ridică păcatele lumii. Beți dintr-o acesta toți, acesta sângere sângele meu al legii cerei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre păcatelor. Și o să mă întrebați, de ce pomenim noi atât de mult de sânge? Duh este Dumnezeu! Vorbim de ființa desăvârșită a Tatălui, nematerialnică, imoabilă, incomprehensibilă, nevăzută, neatinsă. Și vorbim de deșertarea Dumnezeirii în chip de om, Ioan capitolul 1, a venit la săi și nu l-au primit, au venit într-o ale sale și nu l-au cunoscut. De aceea, Iisus Hristos se dăruiește El singur din iubire tuturor, spre, pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, și Eu sunt pâinea cea vie care vine din cer, din care cine mănâncă nu mai moare. Ce face Fecioara ca să completeze actul de curățire, sfințire, îndumnezeire și restaurare? Să-mi fie mie după cuvântul Tău, acest fi al fecioarei, jertfă și răzcumpărare, părintele Galeriu, complexează în mod duhovnicesc cuvântul pe care Eva trebuia să-l spună în rai, înainte de mâncarea din pomul cunoașterii binelui și răului, dacă ar fi ascultat în mod desăvârșit de Dumnezeu, ca copia lui Dumnezeu. Și în clipa aceea viața să devină total duhovnicească, iar lumea să se nască prin cuvânt cum tatăl îl naște pe fiul înainte de toți vecii, fără mamă, pe fiul îl naște, și cum mama fără tatăl îl naște, pe fiul fără de întrupare, și să, fără atingere și să să bărbătească, doar prin taina întrupării și a Duhului Sfânt, arătând că lumea a fost creată să fie îngerească și nu materială. Și o să ziceți, bă da, dar trupul omenesc e înzestrat cu cele trupești, endocrine, gen feminin și masculin. Așa este. În preștiința lui Dumnezeu, știind că omul va cădea, atunci când i-a făcut construcția divină, l-a făcut în ambele sensuri pregătit. Dar omul, până la gustarea din pomul cunoașterii binelui și răului, n decât că este înger, nu bărbat sau nu femeie, deși Adam, deși Adam, când se trezește din somnul adânc, dă titulatura lui Ișa, sprijinitoarea sau ajutătoarea lui, și spune așa. Că îl întreabă Dumnezeu, mă, dă ce-i asta nouă? O de oastre mele, carne din carnea mea, femeie se va numi ea. Femeie? De ce femeie? Că tu, femeie, vei zdrobi capul șarpele. În preștiința Dumnezeu se așezau zorile mântuirii și se pregătea, ca să spunem într-un cuvânt, Venirea lui Dumnezeu între oameni. De ce? O să rămâneți mirați de o chestiune pe care o spune Inocențiu de Odessa. Dumnezeu a creat un om ca toți oamenii să stea în jurul Lui și să-L vadă permanent, oamenilor nu le-a plăcut în Rai, s-au răzvrătit și au vrut în afara Raiului și atunci Dumnezeu a găsit altă metodă de a nu-și pierde propria creație, să stea El între oameni pe Pământ. Și de fapt, Iisus Hristos și-ar fi dorit să transforme pământul într-un rai. Ce spune în Evanghelia de la Matei? Că Iisus Hristos străbătea orașele și cetățile, vindecând și tămăduind toate bolile și toate neputințele lui Israel, căci n-a suportat să vadă neamul omenesc chinuit de diavol și de stricăciune. Deci Iisus Hristos, între ani și jumătate, a arătat ce fel de pământ de săvârșit vrea să aibă omul. Dar omul n-a avut nevoie de pământ de săvârșit. Omul a avut încă de la, de la cădere și odată cu începutul căderii, prin netransparentizare, prin opacizare, prin căderea din sus în jos, nu din jos în sus, prin întinderea pe orizontală la lucruri de șarte și materiale, a venit și a spus așa, noi nu mai avem nevoie de Dumnezeu de ce să ne piară nouă neam, lasă-l piară nouă, și atunci eu cu gând să răstihnească. Și toată dragostea lui Dumnezeu, și trei ani și jumătate de învățătură, și toate vindecările, și toate minunile, și toate tămăduirile, și toate semnele, și toate arătările, se rezumă la trei lucruri. răstihnește -l, răstihnește -l, răstihnește -l. Dar, fără să-și dea seama, Poporului Israel din vremea respectivă, noi nu putem condamna geopolitica și momentul istoric de atunci cu contextul și momentul de azi, spune așa, sângele lui, vedeți ce taină, dâncă, ne neștiută, nici nu și-au dat seama ce scot pe buze, asupra noastră și a copiilor noștri. Adică, de fapt, ce a spus poporul evreu fără să-și dea seama, noi nu putem exista fără sângele lui, peste noi și peste copiii noștri. Deci numai sângele lui Dumnezeu va duce pe poporul ales al lui Israel la finalul de care Israel are nevoie. Și ce spune Psalmistul David cu 2000 de ani înainte de a se întâmpla treaba asta cu răstignirea? Spune așa, zidiva Domnul Sionu, risipirile lui Israel, va aduna. Adică și poporul lui Israel va gusta mesianitatea, cristologia, teotocia, Desăvârșirea, mântuirea, cunoașterea lui Dumnezeu în mod adevărat, dar după semnele apocaliptice, singurul semn desăvârșit al întâlnirii adevăratului Mesia cu adevărata seminție a poporului Israel, este venirea lui Enoch a lui Ilie. Nu face parte din subiectul de azi, dar m-am întins eu mai mult. Și mă întorc la Fecioara Maria. După ce am cântat, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul Cel Ceresc, ce spunem la sfârșitul liturghiei? Binecuvântarea Domnului peste voi toți, adică toți trebuie să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, că aceasta e adevărată viață veșnică, și spune cu ce? Cu al său har, deci nu orice fel de har, cercetați Duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Fecioara Maria a cercetat dacă Duhurile sunt de la Dumnezeu. Nu e în șelare ca Evioaricând? Și a spus nu. Duhul Sfânt va veni peste tine. Ce cere David în psalmul lui când îl scrie? Duhul tău cel sfântul la de la mine. Ce spune David în psalmul 142? Duhul tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Nu orice fel de Duh. Ce ne spune Efrem Siru pe parcursul postului mare? Duhul, cum e acolo? Doamne și spune Duhul rândăvii, a iubirii de sine, a vorbirii de șert, a grăirii de rău și de stăpânire, nu mi-l dă da mie. Deci atât câte duhuri ne freacă pe noi în interior și ne distrug sub Ia Și acum o trece și o întoarce invers. Arăt duhul curăție, asmerenia, dragoste, arăt dării, dărăiește mie slugii tale. Și după ce am primit duhurile vederii duhovnicești, care sunt harismele de fapt din taina creștinătății și din, din prea plinul bisericii și revărsările de har, pe unii-a pus apostoli, prorocii, învățători, pe alții cu darul cârmâirii limbilor, pe alții cu darul izgodirii Duhului, pe alții cu darul vindecării, fiecare în rândul cetii sale, nu toți la fel. Spune așa, dăruiește-mi, Doamne, să-mi văd păcatele mele. Să nu o să pe aproapele meu. Nu judec acestea, ești antichrist dacă jude. Și ce spune, ce spune Sfânta Scriptură? Vezi-ți din ochiul tău, nu aștia din ochiul aproapele. E prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate cele bune din vistele din sale. Omul rău le scoate pe cele rele din vistele inimii sale. Deci, cum cunosc un om bun? Isaac Siru, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele. Efrem Siru, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele. Isaac Siru spune așa, poți să vezi toate minunile de pe pământ, să știi toate înainte vederile. Când ți-ai văzut păcatele tale și le plângi cu adevărat, este cea mai mare minune. Câți din noi ne vedem păcatele? Azi zic că mai întreb în plidvoar și băbuțele zâmbesc, eu nu-și dau seama de ce. Curată, sfântă, fără prihană, adică fără desfrunare, fără prostii, nemâncat, nebăut, postil, ținem tot postul, ne rugăm și băbuța spune, da. Ei, acest lucru înseamnă lucrare de har. Dacă tu vină mă să-mi spui că ai lăcomit, că ai băut, că ai dormit, că nu te-ai rugat, aia nu-i spovedanie, aia acuză. Tu, când vii la spovedanie, trebuie să spui virtuți. Fecioara Maria, când s-a spovedit Îngerului, nu i-a spus că e păcătoasă. A spus așa, de ce îmi vorbești de nuntă, că nu știu de dulceață? De ce îmi vorbești de barbat, dacă nu știu de căsătorie? De ce îmi vorbești de zomistrie, dacă eu nu știu ce ce? Adică nu am cum să am așa ceva. Așa și, așa și la spovedanie. Fără prihană, trup curat, minte curată, Suflet curat, inimă curată, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, nu va urgesi, mila păcii, jertfa laudei, spune în liturghie. Și noi, cum spunem când citim psalmi, milă voiesc, iar nu jertfă. Ce se cere de la om ca să se mântuiască? Curați cu inima, că ceea vor vedea pe Dumnezeu. Ce spune Evanghelia? Să luăm exact de aici. S-aș nu spune la mine. A căutat pe smerenia roabei sale. Deci vedeți? Să-mi fie mie după cuvântul tău. Deci nu. Ce spune Iisus Hristos? N-am nici fac voia mea ci a tatălui meu care m-a trimis. Fecioară face voie ei? Nu. Fie mie după cuvântul tău, fie și vouă după cuvântul Evangheliei. în această întrupări este exagerat de frumoasă și de adâncă. Au scris despre ea toți Sfinții Părinți. Lucrarea Duhului Sfânt în biserică nu se scrie în cuvinte, ci se descoperă numai în vedenii, în viziuni, în aretări mistice. Și v-am spus cea mai plauzibilă, mi se pare, a pusnicului din pustie, ca să nu plecați într-un ton încărcat uh, intelectual și sufletește. Vin filozofii la pusnic și spune așa, voi și așa stați flămânzi, nespălați și îmburdarea aici în pustie și contemplați toată ziua la Dumnezeu. Știi să-mi explici taina întrupării? Asta-i asta ceva ce te frământă pe tine? Lucrurile atât de simple te preocupă pe tine, filozofele? Și da, asta e un lucru simplu? Păi mult mai adânc mi se pare să pot cugeta la mulțimea păcatelor mele și la mila lui Dumnezeu care mă iartă. Mult mai mult mi se pare să găsesc ușa milostivirii să se deschidă în momentul când voi fi în ea. Mult mai mult mi se pare cum voi găsi cărarea spre împărăție sau cum voi intra trecând de dreptatea ta că de viecăta, la fărălești nimeni nu se va putea milostivi, dar la tine milostivirea. Și pe tine te-o preocupă într Asta e foarte simplă, că nu o ține nouă. Păi explică-mi eu și mie! și ia ia cu toiagul, se suie pe o stâncă mare, și așa, filozofele, spune Sfânta Evanghelie, fecioară înainte de naștere, odată crește un crim, înflorește și spune, ai văzut fecioria? Fecioară în timpul nașterii, Ai văzut, crește alt crim, ai văzut fecioria în timpul lucrării într-o Și mai bate odată cu, pumnul, cu toiagul în piatră. Fecioară după naștere, crește în treilea client. Știi ceva mai mult decât aceasta? Ești lămurit și a plecat filozoful uimit de ceea ce poate Duhul Sfânt lucra în puterea tainii rugăciunii, a sfințeniei și a smereniei. Deci tu când vrei să iei rațional scriptura și să o interpretezi, îți prinzi urechile ca măgarul în gardă. În momentul când cercetezi adâncurile scripturii în lumina Duhului Sfânt, atunci cunoști scripturile, cercetați scripturile, că în ele găsiți viața veșnică. Dar aveți grijă că neștii în scripturile vă rătăciți. Noi ne rătăcim în ce sens? Când vrem să înțelegem ce Dumnezeu ne-a lăsat să trăim și să cunoaștem prin credință și nu prin vedere. Ce îi spune Toma? Până nu văd eu cum ochii mei coasta și rana și nu pun mână nu voi crede. Dumnezeu nu-i spune lui Toma cum s-a făcut rana și cum arată coasta. Vino și pune mâna și fii credincios. Deci ce arată Dumnezeu? Dacă tu ai credință, tu poți trăi taina ranii și a coastei, dar dacă nu ai credință, poți să vezi o mie de răni și o mie de coaste că tu vei nega sau te vei îndoi. Dar Toma nu s-a mai îndoit, la acest cuvânt a spus atât, titulatura divină a fiurii și cuvântul Dumnezeu. Domnul meu și Dumnezeul meu, iată roaba Domnului, cu drag, cu post, cu binecuvântare, cu împărtășanie, iată robi și roabele Domnului, amici.